L-au dat de mult într-un castel din mijlocul unui codru de nepătrunzi, un cont scăpatat, sărac, lipit pământului. Toată averea lui era castelul acela părăginit, un cocoș și o găină, moștenite de la tatălui, contele de cocoșilă. <tri> El auzi, draga mea, soție, pe cocoșul nostru, pe dragul nostru, Alextrio. Îl aud, coca, îl aud. Na. Ce vrei să spui, de fapt, că sunt bătrână și nu mai aud bine? Vai, mm -hmm. nu, nu, draga mea, eu n-am vrut să te jignesc. Eu sunt sigur că tu îl uzi. Am vrut mm -hmm. mai haflu aflu, dacă-ți place, cânte cu lui minunat ce sigur că îmi place. mai că oamenii nu se hrănesc mai cu cântece. Da. Și ca să-ți spun drept, aș prefera, în loc de un cântec de cocoș, o ciorbă de cocoș. Vai, vai, draga mea, Hincăl! Cum pot să te gândești la așa ceva? Știi foarte bine că pe frontispiciul cotețului lui Electrio este scris clar. Acest cocoș va duce mult noroc stăpânilor săi, numai dacă va fi tăiat de bună voie atunci când el însuși Covacere. Oh, ce prostie! Ce noroc ne-a dus până acum! uite de cum trăim! Castelul este ruinat, nu. plouă prin acoperiș, iar noi mâncăm numai corcodușe. Ah, ah, ce-aș mai mânca o pritură de cocoș? Nu, nu, nu! Asta ah. nu se poate, draga mea! Ai uitat, ah. ah. că ești urmașa nobilului nama al concilor de galiniș. Cum poți face asemenea propuneri? Unui conte de cocoșire, mă rog, fie, el chiar s-ar fi scăpat. Oh, groaznică sărăcie! Tu tragi în jos și te prin noroi chiar și pe cele mai nobile suflete cu povara sacului tău gol care apelna atât de greu. Ei, nu se da. ne găzi acum. Am vi și eu așa. Mă gândeam la fetița noastră, la micuța Gachelea, da. care n-a mai mâncat fetură de doi ani încheiat. Știu, știu, dragă amră, dar uite, mai avem puțin de răbdat. Da. Iată, drăguța noastră de găină da. a căzut cloșca și va avea 30 de pușori, În câteva luni te vor face mari, vor deveni găinuse și Așa. vor face o simetenie de ouă. Îl vom mânca ochiuri și jumări. Dacă o să prindem ouă de la târg, o să ne putem cumpăra toate cele de trebuie. Da, da. Ai deptate, ai deptate, dragul meu Cocăl, te rog să mă iert. Mă duc să-i dau vestea cea bună fetiței noastre, Bine, jude, la Cheleia. Cumpă-mea, da. cumpă-mea, peste Hai grijă, draga mea, era cât pe ce să sparg ouăle! Hai, dai, doar ce proastă sunt! Bine că nu s-au spart. Gacheleia! Gacheleia! Da, mă, Nico. Draga mea, draga mea, vreau să-ți dau, să dau veste mare! Da? Peste patru luni o să mâncăm jumări! mai bune decât corcodușele? Ii, corpățea, ah? da, mult mai bune. Mămicu, mm. e, e adevărat că unii copii mănâncă figurine în timp turta dulce? Da, da, da, draga mea, dar mai bine să culegem niște zneure din pădure. Eu da. da. o cineva -o, Da! cine să fie? N-am mai avut de de mult Mă duc să deschid. Nu, nu, nu, lasă că mă duc eu. Da? Da, tu vei tata să nu fie cumva niște ho. Oh. oh, dar ce prost să spun eu. Ce pot? Ce ar putea să mă pură? Că doar nu ne-a mai rămas nimic. Am gândut totul, mobila, tablourile, bijuteriile, dar să fii totuși prudentă. cine e acolo? cine acolo? Suntem doi vieți care ne mărătăciți prin pădure. S-a Sunt și ne e frică să nu ne prindă noaptea în pustietatea asta. Aveți dreptate! Până la marginea pădurii mai sunt multe ceasuri de mers. Am să vă dau drumul ca dar să știți dacă ați venit cu gândurile să să-și împuiți ați venit și tata. Nu avem de niciunele. Nu uitați să voi e capra noastră doamnă capra dacă capra e foarte practic, să ai o capră la drum, dacă vei o cană cu lapte de capră, nu ți mai trebuie altceva de mâncat. Lapte. N-am mai văzut de mult. Da, dacă doriți îndată mângem capra și Aș vrea să mele cu lapte. Ai da cu plăcere, doamnă, cu plăcere, oricum rămâne mandatorați pentru o specie. Mă împărtiți, doamne, la, la, la, la laptele. Ce oameni drăguți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă rog, Vă rog, vă rog, Simțiți vă rog, simțiți-vă ca acasă. voi ce o să se mai bucure Gacheleia? Gacheleia! Gacheleia! Ești să-i sigur că m-a castelul, castelul cu, cu contul lui Go Gocchel? Da, da, da cor, ai văzut doar blazonul de deasupra porții. Un cocoș care poartă încioc. Inelul lui Solomon. Da, dacă nu mai are cu animalul... lasă-vă, mai vorbi, prostii vom vedea. Și ta-și nu mai vorbi atât. N-aș vrea să dăm grești tocmai acum când am străbătut întreaga Europa în căutarea acestui cocoș. Pisica, Pisica, ai pregătit-o? aici, în sac, Să știi că am dat, -o, o, am dat pe un, un bănus de argint? Dea, bine, bine. Păi nu da, cine îmi dă înapoi bă oh. bă bănuțul de argint? Ce n-a mai ești! Dar ce contează un bănus de argint când o să avem toate bogățiile din lume? Să punem una pe cocoș, să-i tăiem gâtul și să scoatem de acolo inelul fermecat al lui Solomon. Inelul acesta împlinește toate dorințele. Da. Vom fi bogați, <petites delegati> vom avea Anita. tot... Aurul și tot argintul din lume. Păi dacă e așa, de ce nu vrei să-mi dai acum bănuțul de argint? O să-ți-l dau, o să-ți-l dau. Dar mai întâi să găsim cocoșul. Știi ce ai de făcut, nu Știu. Am de primit un bănuț de argint. O, dai cu bănuțul de argint. Nu! Legăm pisica asta cu o sfoară și dăm drumul în cotețul cocoșului. Mm, mm, mm, Ea o să prindă cughearele de cocoș, mm, noi o să tragem de soară și o să-i pe bănutul în sac. Și pe urmă? Pe urmă ce? urmă am dat bă bănuțul. Da, da, pe Nu! Urmă tăiem gâtul cocoșului, scoatem inelul, eu mi-l pun în deget prostesc, formula magică, și-o din de aici cât se poate de repede. Ai înțeles? Am înțeles. Aha. Mie când, când ah. au, meu, ce? Ce? Dai, da, mie înțeleg bine. Băieți, băieți, băieți, Bănuțul băieți, băieți, băieți, Dacă nu mi-l dai băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, băieți, Proștere. În timp ce cei doi filozofi și gravori de pe se ciondăneau, Gocel, Hinkel și Gakirea dormeau liniștiți. Noaptea se lăsase peste întregul castel. Cloșca dormea pe ouă, iar cocoșul alectriu se culcase la ușa curtețului și dormea iepurește. Numai pisica băntuia prin încăperile castelului, căutând ceva de mâncare. Tocmai atunci se întâmplă ca prințesa șoriceilor să aibă chef să iasă la plimbare și, cu toate rugămințile lui Fifi, logodnicul ei, a ieșit din în înguste în care se adăposteau și s-a urcat până pe terasa castelului. și rostau plimbările astea nocturne. Parcă înainte de ne urmai la o săptăm. Nu cum ne plimbam împreună sub clar de lumea, toată doamnă. Da, Sisi, da, este adevărat, dar pe vremea aceea eram mai tânăr și da. nu știam cât deprimejdios este pentru doi șoricii albi și drăguți ca noi să umble noaptea sub cerul deschis. Ah. Și pe urmă, uh, nu uita că am o responsabilitate față de tatăl tău, uh, regele șoarecilor. Dacă ne mănâncă bufnița... Silvii, <sus> nu știam, așa de, <sus> Eu, fricoșa? Nici vorbă, nici vorbă. Să știi că am curajul să mă lupt și cu o pisică, dacă este cazul. Da, da. <hers>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 Da, Ia uite, pistita este acolo în dreapta galeriei! Oh. Oh, Ce-a uh. dat să Ce-a dat să reușim! Ce-a dat să reușim! Ce-a dat să reușim! Ce-a dat să reușim! Ce-a dat să nu, din Acum, acolo, aici. Aici este dormitorul contelui. Da, da, da. Să mergem la el. El, el ne-ar putea ajuta. Poate că vedea ca pisica nu se îndrăznească să intre aici. Hai, vino, vino. Hai, vino, vino. Ah, Pintele O să-i cerem ajutorul! Bine, dar, dar oamenii nu ceea ce lasă înțeleg, înțeleg, dar nu în somn, shi <trui> da, da, da, nu mai în somn, trebuie să vorbim la ureche, încet, încet de tot, ca să nu se trezească! <trui> <trui> Stimate, domnule Conte, sunt prințul pată de slănină. Domnule Conte, am ieșit la primbare sub de lună în castelul Dumitale împreună cu prințesa. Visii de migdale. Numai ca o pisică fioroasă ne-a trăiat calea și ne este frică să ne-ntoarcem în împărăția noastră. Vă rugăm să ne ajutați, să nu le conte, să ne-ați ajută. Ați zis, vă promit, așa da, da, da. Nu știu, mă, mă, mă, mă... Pentru că doarme! Trebuie să trezim! Hai, dacă știi ce? Am să-l vede cu coada mea pe la nas. No, I-l încoate! Hai, hai, hai! Nu, nu, nu Nu, nu, nu s-a trezit! Ce prostie, ai culcă de gocăl, ce să mă să dorm. Nu, nu, trebuie să-i ajut, eu mi-am dat cuvântul de onoare. Ai, dacă totul a fost un vis, înseamnă că și cuvântul de onoare era vis. Nu, un cuvânt de onoare nu e niciodată vis. Am promis, așa că trebuie să-i ajut. Dacă ai visat niște șoricei, Înseamnă că nici nu există, nici nu ai pe cine ajuta. Ei, da, am bizat, am bizat! Atunci m-am uscat la urechi. Vă rog, voi! Vă și Vă rog! Vă rog! Vă rog! Ah, de ei! Ia uite, uite, cum mai tremule! Am să-i duc, zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Da, da, Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Zic! Hai, hai, intraţi. E, gata, da, Hinker. Da, Acum sunt în siguranță. Da. Da, da mă ceva. Ce? Ce Zici! Acu' e o fi pisica. E? e acu' e. A e să fie. Poate că s-a întăcit da. prin pădure sau au adus-o cei doi călători. Ei Nu, oricum e ceva ciudat cu pisica da. asta, e ceva ciudat! da ce da o dată, Ha, aici! Ah, ar trebui să avem grijă de cocosul și găinia noastră da. dacă sunt pisici pe aici. Da, bine! Bine, da. dar acum lasă-mă să dorm! gata da. da, te lăsa, dar da, n-auzi cu una. E una, și gata, da. lasă-mă să dorm, Gocăl! Zit! Da. Da. Nememnic asta de pisică Toată noaptea am căutat-o S-a dus de râpă Planul Lasă, lasă, nu-i nimic O să încercăm altceva Până la urmă Cocoșul va fi al nostru Vine cineva Cocoșul Cocoșul Lasă-mă pe mine să vorbesc Bună dimineața, domnule Conte. E, nu mă, bună bine că n-am dormit toată noaptea, mașinile trop pisică. Tanpa. Bună bun, bun, bună dimineața, domnule, bună dimineața. Dați-mi voi să mă prezint. Da. Rog, Suntem doi filosofi și gravori de pe ceți din Frankfurt. Frankfurt dar, e frumoasă, da, Dar da. numele meu este Galinicus, uh -huh. iar el este asistentul meu. Bine, Focus. bine, îmi pare foarte bine de cunoștință. Poate că propunerea noastră o să vă pară puțin cam ciudată, dar da. trebuie să vă spun că meseria noastră de bază este gravarea pe ceților. Da. Și am avea mare nevoie de un cocoșel pe care să l folosim ca model, <laughs> de da, și voi, da, da. Da, da. Am auzit Că aveți un cocoș. Da, așa este cocoșul pe care l-am moștenit de la tata. A, așadar, un cocoș bătrân. Pătrânele așa. Da, păi ce să mai faceți cu el, domnule conte? Vă plătim oricât. Ce? Nu e de vânzare. este cocoșul familiei mele. Și tata mi-a spus că o să-mi poarte noroc. A, oh, păi foarte bine v-a spus tatăl da. dumneavoastră, sigur. O să vă poarte noroc. Norocul... Tocmai v-a ieșit în cale. Pe cum așa? Noi vă dăm în schimbul lui această capră. Păi ce să fac o cu capră? E drăguță, oh, dar ce să fac cu Capra o să vă dea lapte, domnule Costru. Cocoșul nu de lapte. Miea. Da, dar nici capra nu cântă dimineața. Da. Miea. Miea. Da. Cât o să mai cânte cocoșul? Azi mâine moare. Chiar, chiar, chiar, chiar azi? Cum îl luăm, cum îi, îi tăiem gâtași. Mă tălui! A, nu, no, nu, no, nu, no, nu! No. Păi dacă vreți să-i tăiați gâtul atunci chiar că nu vi-l dau! Mi-am dat cuvântul de onoare, că n-am să-l niciodată pe dragul meu, Electrio! Și cuvântul de onoare al unui conte de Cococină este sfânt, domnilor. Eu vă rog să părăsiți de-îndată castelul meu, le, vă rog! Domnul, dom Conde, dar. ne-a vorbit de cât terminat? Ah, nătărâule, mm. de cinu cinu, mă, ce nu ți-ai tinut, mă bună, cât prea să-l conving, de ce trebuie să spui? Că-i da? Păi altfel cum să scoatem de-acolo, inegul nerufăm fermeca. bine, dar el nu trebuia să știe asta. Acum trebuie să născocim altceva. Nu i știi, eu nu mai născocesc nimic până nu-mi dai bănuțul meu de azi. te duc în cotețul găinii știi suișoare care de aveau ieșit din găoaie ah ah ăă ăă ăă ăă ăă nu, nu ăă ăă ăă ăă Stai ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă eu moare embêtei Ce ne facem. Foara adevărat <glie> nu putem să spunem. Și eu sunt atât de vinovată ca și tine, pentru că azi dimineață l-am băgat pe Cocoșul electric într-un stat pentru că nu m-a să dorm cu cine cum i-a Iar eu sunt vinovată pentru că am deschis ușa voia să văi să vă Știi ceva? Să ai un o vorbă despre cutica? Am o idee. Îi spunem că Alec treu a turbat. ungem ciocul și ghearele cu sânge, și îi spunem lui Goc, că însuși cocoșul a făcut toate astea. Altfel nu cred că o să scăpăm cu viața din toată tărășenia astea. <fântul> Cine, cocoșul nostru, cocoșul, Electrio, ce a asturba Azi turbat, uite-așa în zori, am auzit mare că rămâna în da, Când am vestit ușa, ce să vezi, cocoșul Electrio a toți puișorii și si tocmai au ucidea și si pe găina Galina cu lovituri de clor. nu tători, am salvezi, mine, se poate, am încercat să o și momentul acela Electrio s-a repersit la mine, să scoată ochii, uite se uite-te la mine! Să-l apuc de picioare Și să-l vă rândră-n sac Ce spui, ce spui da. V-aș zic că Alexio A omorât găina Toate găinile, toate și cele oh, prezente Și cele viitoare oh. Și nu ar fi omorât și pe mine Și pe piata copilă Dar oh. uite-o, uite-o, uite uit oh. Acum totul e pierdut Norocul părăsește neamul meu toți trămoșii și urmașii mei sunt înșelati de blestematul a și eu, pe care l-am ocrățit și l am cinstit mai presus de oameni și mare. Ah, Mai bine l-ați fi vândută din aur celor doi gravori de pe pecheți care vroiau să-mi dea pe el ce crezi. O capră. O capră? Da. Și de ce nu l-ai dat? Da, păi cum, de ce nu l-am dat? De ce nu l-am dat? De ce? Nu l-am dat, pentru că mi-am respectat cu pentru de onoare. Nu N-am să tai niciul ăla de acest că l zic că v-a purtat în ce nu loc, mai și ăsta? O, am De ce am alungat-o pe gravorii de pe ceci? De parte un cocoș care poartă ghinion. Trebuie să-l tăim cât mai repede. el. Da, așa, Tatăl. nu știu, taie, fă ce vrei, nu mai putem ține, așa. așa, cu asemenea, pacuții de copor, nu no. mai da, plânge, nu mai plângem, așa, leia, gata, gata, am scăpat de mânia tatălui tău. Da, da, mințit, și acum trebuie să-l taie pe bietul la Lectrio, care-i de zinom? avem ce face, ori noi, ori el. Cineva trebuie să plătească pentru greșeala noastră. Ce e asta? Ce e asta? În gâtul cocoșului Univele. Aia, oh! uite. 14. Nu-mi dăm mie mai nu, draga mea, am să-l dau lui Gocăl. După toate necazurile prin care a trecut, trebuie să aibă și o mică bucurie. Gocăl, Gocăl, dragul meu, unde ești? faci! Hai, uite ce-am găsit în gâsul cocoșului. Uite, unii. Ăsta este inelul lui Solomon, pe care strămoșii mei l-au găsit în timpul cruciadelor. Vai, eu credeam că e doar o legendă. Cât am mai căutat prin toate subteranele castelului, cât am sperat să existe cu adevărat. Și când colo, el s-a aflat cu gâtul cocoșului. Vezi, vezi, vezi? Da? De aceea tatăl meu mi-a zis, am grijă de azeci, Vezi? Eu te am zis de mult să-l tăiem. Ce crezi? Putem să luăm ceva bani pe inelul, ăsta Nu. Și să recumpără mai al cocoși. Taci, taci, femeie! De ce? Dacă legenda e adevărată... Așa. ...acest inel este fermecat? Da. Cu ajutorul lui putem să dobândim tot, tot, tot ce ne dorim. Da? Da. Ah, eu aș vrea să fiu iar tineră, eh, dar da. asta nu cred că se poate. Ei, știu eu să încercăm. Trebuie să răstucesc tinerul pe deget și să rostesc formula magică pe care am învățat-o de la tatăl meu. Înțelepte Solomon, este Duhul Mare Domn, eu și cu soția mea ne-am și frumoși, cum am fost de mult cândva. Încă longești. Go go go go go go go go. Gocal unde ai dispărut? Cine ești dumneata frumoasă prințesă? Eu sunt Hincăl, dar dumneata cine ești? Eu sunt Gocăl, draga mea. Oh, cât ești de frumos, Gocăl. O, oh, dar cine sunteți voi? <laughs> și unde au dispărut tata și mama? Gacheleia. Eu, eu vreau să vină înapoi tăticul și mămica mea. Gacheleia. Mm. N-avem încotro, draga mea. Trebuie să ne facem iarăși bătrân, uite, Gacheleia nu ne mai recunoaște. Înțelepte oh. Solomon, peste duhuri, mare domn, fă-ne iarăși, dacă vrei, bătrâni, ca de obicei. Ei, ce faci? Nici chiar așa. M-ai făcut mai bătrână de decât eram rotește-n apăi în apă Mama, Ce faci? Mama, cum te recunoaște? Of oh, ce bine că te-ai întors. Ah, ce să-i faci, dacă așa vrea fetița mea o să rămân bătrână, dar te rog, căl, yeah. din când în când, să mă faci yeah. artânără, măcar când avem nu Bine, bine, bine, o să încerc, draga mea, dar acum... Acum ce să cerem noi inelului? Turtă dulce! Striptura! Striptura! Ba nu, ba nu frumoase și bijuterii din dulce! Nu, nu, nu! Gândiți-vă bine! Înainte de a cere ceva, eu nu știu câtă putere mai are inelul fermecat și câte dorințe poate să îndeplinească. Da, da, atunci eu aș vrea... Mai întâi și mai întâi să vie găina galina, puișul Cum? ei și cocoșul electric. Cum? Să-nvie Alectrio? Da, da. La ce înseamnă asta? Voi, voi două, mi-ascundeți ceva. Dragul meu, Gocăl, dragul meu, Gocăl, trebuie să spunem adevărul. Neapărat. De fapt, de fapt, nu Alectrio este vinovat. Da, cine? Și nu, Gocăl, ia, te rugăm, iartă-ne, iartă-ne și-nvie pe Alectrio. Da. Fica. Aha! Acum am înțeles să fapt ce cei doi grabozi de pe Păi ei i-au adus pisica și până la urmă alegtorul s-a avut aceea parte. Dar voi sunteți vinovate pentru că mi-ați ascuns adevărul. Da, da, da, Să vă gândiți bine înainte de a să o faptă care de cele mai multe ori este ireparabilă. barabilă. Și acum. Bani, M-am Da, da, bine, bine, Mulțumim. da, da ce cum doi grafori de pe cechau să facă tot ce este în putința, ca să punem mâna pe inelul fermecat. O, oh, o să avem grijă, taticule. Da, e, și acum. Ia, ia, hai să în vieni noi, că dragul nostru Alectrio împreună cu întreaga familia. Ia, înțelegeți, Solomon. Pe cocoș fă vie și galina și-a iei puii sănătoși din nou să fie. Păi <tri> da, da, acum eu cred că nu ne mai rămâne altceva de făcut decât ce ne dorim că ca acest castel să fie... și sănătos, da. și toată pădurea, tot codrul ăsta care ne înconjoară. să se preschimbe într-un oraș frumos da. și înfloritor Și cu multe, multe magazine. Da, bine, bine, draga mea, și cu multe magazine. Da. Dar ai grijă? ai grijă să nu mănuiști prea multe ca să nu scrii ei, ei, ei, o mâneu. Hei, hei, hei, opriți-vă! Opriți-vă! E doar nu o să mâncăm noi singuri, da? Asta! Ia uitați-vă! Ia uitați-vă! În jurul castelului a apărut un oraș plin de oameni! Ia! Hai să-i păftim și pe ei la o spăcea! Așa, da foarte pare foarte bine de cunoaștinta. Toate loc să poftizi la vaspati. E toată lumea din acest oraș, doar mâncare. Avem destule. Am vrut să le Așa, și mai vream eu ceva, dar am uitat. A, nu! cânte muzica! Muzica! Se cânte! Pe eu vreau să știu dacă are cine să-i servească pe mușafiri. Personalul este suficient, atenția. Da, pentru... avem 400 de valeți, 20 de cameriste, Asa. 80 de bucătari, 2 uriași și 2 pitici. E, da, și doi pitici de odaie, da. un maestru al fatarilor, patrozeci da. de baharnici, Bun, bun un pivnicer, mă-nțimea voastră. Un pivnicer, un pivnicer, e cam puțin un pivnicer, la da, părții da, să mai angajez doi, trei. Da, ce. face bine, face da, bine, să ai grijă să apuce și ei câte ceva de mâncare. Da. Eu vreau da. ca tu puții mei să fie fericit. În anilea voastră, te Pe că de, de concă, -a Solomon și are acum tot ce-i doriște inima și toate astea nu din pricina ta. Ei, din, din pricina mea, cum din, din pricina mea? Toate astea nu s-ar fi întâmplat dacă, dacă mi-ai fi plătit pisica. Te-ai zgârcit la am bărut și am pierdut bu bu bunătate de iner. Plecebată fie ziua în care -am a, a, a, nu te-am cunoscut. Mai bine a, plecam singur în căutarea a, inelului. Așa am ieșit numai în pagubă. Fără inel, fără pisica și fără bănuciu meu de a-ți da, stai, nu te mai zmior că e atât. Dacă te de cineva, ascultă puțin ce mm. spun. Nu e totul pierdut. Am un plan. Coci, ce? ce plan? Coci, ce? Ai păcat de seama că nătărău ăla de conte, îi de din când, din când, inelul fetiței lui. E, da, a, a. da, da, de ce face asta? Da. Cum de ce? Tâmpitule. Ca să obțină cu ajutorul inelului prăjitul sau ce-și mai dorește ea. Și? Ce? Ce? Ce? Da. ce? ce dacă? Ce dacă e un copil? E ușor de păcării trebuie să pândim momentul în care e singură, sau să o atrage cu ceva. Mâncare... Mâncare proste, stai i mâncarea are destulă. Dar ea n-a văzut în viața ei o păpușă. Ah. Tu stai seama, stai seama, dacă meșterim o păpușă ar fi în stare să ne dea orice, numai ca să o aibă. Da, da, da, da. da. Pune mâna și muntea. Da? Hai, la treabă. Da, încine, la treabă. Dar mai întâi să furăm niște haine Ca să ne pai să. văd. <laughs> <laughs> <laughs> Micuța Gachelea se jucat toată ziua în minunata grădină a castelului. Flori grațioase străjuiau aleile presărate cu nisip de aur strălucitor. În mijlocul grădinii era un havuz, pardosit cu nestemate, în care pluteau pești exotici și peste tot erau colivii de aur pline de multicolore păsări cântătoare. Dar într-o zi a auzit din mic o muzică suavă și s-a strecurat curioasă printre tufiș câștig și eu, băluț. Îți dau bani și tot ce vrei. Numai lasă-mă să mă ajung puțin cu ea. Da. Bani? Dar de unde ai tu bansătit-o? Să știi că nu-i frumos Nu, nimeni deloc. minținoasă? nu! Cum îți închipui că pot să cred așa ceva? melele fermecate există numai în bază. Nu, nu, nu, nu, să vă tot să rușine pe nici Că vrut să păcărești o femeie bătrână în nu, Că vrut să te păcărești Cine nu o să minținoasă. Dacă ceea ce spui tu e adevărat, pot să văd cu ochii mei o minune pe care o faci cu acel inel. Uite, sunt gata să-ți dăruiesc Bine, am făcut de chinelul, da, ai să stii păgăduiala, da? Pirește, pirește, băpușa va fi a Bine, bine. Ah, să, să, să să nu cumva să pleci. Te aștept, te aștept până te -ntorci. te aștept. <laughs> Păi sigur că am să te aștept, dar nu-s nebun să plec tocmai acum când aproape că am pus mâna pe inelul fermecat. Ei, -ai, ai, ai pus mâna pe inel? Po, po, po, po, po. Ce dracu' faci aici? Mă, te urmăresc, să nu fugi singur cu inel. să nu fugi ascunde-te! Hai, repede! Dacă o sperii pe fetiță, s-a dus de râpă tot planul nostru și vreau pierdem de mine! Bine, bine, bine, bine. Da, să-l ochii pe tine. Dar cum ai făcut păpusea să meargă și si să-l I-am pus înăuntru ceasul meu muzical și si un șoricel pe care l-am prins azi noaptea și si pe care l-am legat <noisy> de ceas, Nu cum se mai bate? Hai! Stai, Dar da, mă rog, mătușă, să nu cumva să-i spuneți tatii că vi l-am arătat, da? No, da, spun, da. Nu, spun noi, cine tatăl tău, că nici nu-l fără grijă, draga mea, cum nu -și. Și, și acum am să vă arăt ce poate să fac. A, așa, îl răsucesc și... Înțelepte Solomon, peste Duhul Mare Domn, eu te rog să-mi aduci 20 de torte dulci ce mai scamatorie? <tr mie> Cu șmecheria asta ai crezut că mă păcălește? <laughs> gata, gata, am grecat. Prea multă vreme am pierdut pe aici. Ascultăm toți minciunile. Eu, femeie, gata, nu stau și ascultăm un copil. <öyle> nu plec, am tot uite. Hmm? Și ce, ce vrei? Și să vezi că se împlinește crește da, Crede-mă. Așa, uite așa. Pune l în deget. Acum, răsucește ce și spune dorința. Dacă cum era cu gâncel. A da, da, da la, mai am Înțelepte Solomon peste duhul mare domn. Uh -huh. Fă acum cagachelea și pe gochel cu femeia. Se devină șoricii. Gata, s-a sfârșit cu ei. Pai! Yeah. Nu! nu! Ce se întâmplă cu mine? Mă duc o mâinile mi s-au schimbat în labute! Hahahaha! Dar cum o să aibă grijă pisica de voi? și acum ascultăm vrerea mie dăm acum averea tot ce <a>u și acest castel cu tot ce se află în el și dăm decorații grade rangul multe și onoare pentru că așa se cade peste toți să fiu mai mare <laughs> Toate lucrurile din încăpere au devenit dintr-o dată foarte mari. Ba rând. nu, ba nu, draga mea, noi am devenit foarte mici. Dar unde ești, draga mea? De mine. Da. Da. Dragost, și închid. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, mai nu, acela drăguț, cum nu, nu, și nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, eu cred că aici este mâna celor doi intriganți, care se le deau drept cramori de ce. cred că au pus mâna pe inel și primul lucru pe care l-au făcut a fost să ne aducă în halul ăsta. Ce să facem? Mă ce să, să facem? Ce, facem, ce să, Uau, să fa facem? Nu, scutăm, nu știu, alt? ce să facem? Ha! În primul rând va trebui să o căutăm pe micuța Gacerea ca să ne redregim ai. familia, nu? Apoi și apoi și apoi! Apoi, apoi -a -a, Hai, ai, David, ai, a -a ai, hai că vedeți să ne ascundem! Ai, hai că nu Uite-i, uite-i aici, vină-o coace, vină-o coace, o galerie, ha, am, am, am scăpat. O, dar ce mare este galerie asta, știi că eu nu mi-am imaginat niciodată că o galerie de șoarece poate să fie atât de mare. O, firmare, dar mie îmi place mai mult de castelul nostru, o, că ce o să ne facem, o să ne ducem zilele în băgămâna asta. Ai, draga mea, draga mea, nu te mai voi căia atâta, ha, ha, Uite acolo, uite acolo! Se, se vede o lumină și parcă s-a auzit glasul. La... Știu eu, poate suntem de cineva care e în stare să ne ajute! La... In... celam controlat de meteleze din colț de migdale? Ei, să știi că ăla trebuie să fie palatul legal. Da. <gânghan> da. Ei, ce facetii aici? Băi, binele sunt, mică-mișcare, farma nu că și rumeguși legatii de mici și de picioare. vă major, du-te și anunță-l pe rege, că am prins doi spioni. Ioan, eu sunt ca un tăi gocăl de cocoșină și dumneavoastră este soția mea prințele de găinușă. Pateți da, mai bine! Deci voi sunteți stăpânii castelului care se află deasupra noastră? Da, noi suntem și una furisit de gravori de peceți ne-a transformat în șoricet. Ce <gântări> bine v-am făcut! Prințesa Cici de Migdale a fost luată prizonieră de unul din oamenii voștri. Din această cauză am declarat război tuturor dintre din negați vostru. Dacă în patru de ore nu primim vreo veste de la prințese, <gură> -mi -mi vale, va vale, vale. papá <laughs> y unde se află Princesa Sisii de Migdale. Vă rog să ne credeți, noi nu știm nimic. Am vrea sincer să vă ajutăm, căci vă înțelegem durerea. Și noi ne-am pierdut fica și suntem la fel de disperați. Pregătiți execuția! Vor muri! Răzbunarea mea va fi cumplită! Am să mă răzbun pe întregul neam omenesc cu care ne aflăm de atâta vreme în starele război.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 Fii, fi, copila mea, pare că am sosit la timp ca să previn o nenorocire. Aceștia sunt Contele și Contesa de Cocoșilă, prietenii și salvatorii mei. Iar ea este Gacheleia, care-i datorezi viața. Nu pe ei trebuie să-i executați, ci pe adevărații vinovați, pe cei doi zicăloși care au introdus în castel pisica. Wow! dar mai întâi trebuie să ajutăm nobia familie de cocoșile să-și redobândească inelul. Și aceasta nu prin forța armelor, ci prin estețime, să plece în scoadele în căutarea celor doi gravori de pe ce. Răscoliți înăuntrul castelului și dacă e nevoie și împrejurimile, și dați le de peste unde se află. Apoi vom ști ce să facem să le luăm. Sneiului, porniți în căutarea lor! Am spus natarele, o zi port eu, inelu, o zi tu. Pe, -a n zis să nu fiu eu primul, cine? N-am zis eu pisica? -a -a, nici nu mi-ai trătit-o. Ah, da, dar eu am făcut figurina, și în cele din urmă am pus mâna pe inelu. Da dacă pisica nu mor la găina, ce mai Nu de ce te Ai răbdare până mâine. Mm. Iar dacă îți doriști ceva acum ți îndeplinesc eu dorința. <laughs> <coughs> ja, orice dorință. Ia, ia să dai un ludovic de aur... Și îți îndeplinesc orice dorință vrei. Cum să-ți dau eu un Ludovic de Tot eu, că tot eu dau ce mă crezi Nu te credești. Nu, nu Ce l-aș mai preface pe Ludovic de aur? Nu pot pentru că mă ține de decit. Nu mă mai stâng așa de tare de deget. Bă, n-am să-ți dau drumul nicio clipă, dar nicio clipă. Adică sunt sigur că vrei să mă păcălești. Bine, bine, bine, uite, îți propun un târg și în îmi scoți inelul și îl pun pe masă, la mijlo, între noi. Așa, da. vezi, e la mijlo. Apoi dăm cu zarul și cine are zarul cel mai mare va purta astăzi inelul. Ha? Îți convine? așa e bine, hă? Eu și eu. Și dacă mă, mă, mă, mă e, Cum o să te înșel? Jucăm cinstit, nu? Cine dă zarul cel mai mare câștigă inelul pentru o zi. Dar da, da fără supărare. Fără, fără supărare. Bine. Atât? Nu s-a făcut. El scoate inelul și pune-l pe, pe, pe masă. A, a, acum a depus. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Vedeți ce se face. E -a ah, bine, e bine. E bine, e bine. E bine, La bine. E bine, e bine. E bine, e bine. E bine, e bine. E Te știu ceva! Nu știu ceva! Mai mușca! Nu! Nu! Nu! -l, -l, nu știu ceva! Nu peste Duhul Maridom, de acești mei iar pe mine și pe ei mei făne oamenii iar de vrei! Vă mai temeți de pisică Pentru că veți fi cu toți Oameni Bună Bună mi și nu mai muri I-a închidit pe cei noi ticăosi. În sfârșit a făcut și ea O faptă bună Gânărui. <mitigate>